Георгій вибився з графіку з самого ранку. Це загрожувало усім його планам на день. Стоячи біля світлофора, він дивився у свій електронний щоденник. Нічого катастрофічного не сталося. Можна й скоротити робочу нараду в офісі. Однак не це головне. Головне – його збита з ритму, з нормального ділового ритму. Як він і передбачав Ірина Марківна – була вже на своєму місці. Ірина Марківна – його референт. Скільки разів з нього сміявся Діма Білоцерківський? Коли вже ти позбудешся свого антикварного редукюля? Візьми собі молоду, довгоногу кобіту. Георгій на те відповів. «Ти знаєш, чому ми з тобою робимо один і той самий бізнес, але при цьому ти оплетений кредиторами, як павутинням, а я процвітаю» бо в твоєму офісі довгоногі повії, а в моєму – професіонали. Так він свого антикварного редикуля не проміняє ні на кого. Вона, Ірина Марківна, була бездоганна на своєму місці. Вона розуміла його співслова, співпогляду. Ірина Марківна була ідеальним організатором, або, як тепер кажуть, логістиком. Вона була також чудовим психологом, людей бачила наскрізь. І все це мала від Бога. Щоправда, була в неї одна вода. Ірина Марківна свого шефа теж бачила наскрізь. Ось і зараз. Вона пронизала його рентгенівським поглядом і все зрозуміла. Доброго ранку, Георгію Андрійовичу. Привіталася вона. Ірина Марківна вимовляла його ім'я трохи гаркавляче. Зробити чай і зм'яти? Запропонувала вона. Він кивнув. Все бачить антикварний редикуль. Замість щоденної кави заспокійлива травичка. На коли збирати нараду, пильно подивилася на шефа Ірина Марківна. Він скривився і махнув рукою, що мало означати: "Вирішуйте самі". Вона кивнула. "Гадаю, за півгодини ви будете в нормі". Георгій зайшов до кабінету, сів у своє крісло, поклав ноги на стіл перед цим знявши взуття і, випнувши комп'ютер, почав переглядати найгарячіші новини з інтернет-видань. До кабінету безшумно зайшла Ірина Марківна, поставила біля шефа чашечку з чаєм, поклала свіжі газети і так само безшумно вийшла. За півгодини за довгий скляний стіл, що стояв перпендикулярно до його директорського столу, почав збиратися керівний склад фірми – Завідувачі відділів. Першою зайшла, як завжди, Таміла Сергіївна. Вона була у строгому діловому костюмі, строгих окулярах і зі строгою зачіскою. Так і має виглядати профі. Адвокат у економічних справах. Податки, аудит, банкрутство тощо. Вона з цим справлялася за виграшки. Фірмі вона приносила гарний прибуток. Після того, як п'ять років тому Георгій вирішив балотуватися в парламент, він саме її зробив формальним шефом фірми, оформивши себе почесним президентом. І добре зробив, його фірма й далі процвітала. Але рік тому він мало не втратив її. Виявляється, вона з університету, а вони вчилися разом, любить його. Якогось прекрасного дня Таміла влаштувала йому істерику – чого він від неї ніколи не чекав, і стала по-бабськи його шантажувати. Або заміж, або вона піде з фірми. Він був шокований. Яке нахабство! «Хочете йдіть, Таміла Сергійовна, вас тут ніхто не тримає!» Вона згарячо написала заяву про звільнення і кинула Георгію, а той передав на оформлення Ірині Марківні. «Антикварний редикуль, старий мудрий редикуль. Поклала Тамілену заяву йому на стіл і сказала «Георгію Андрійовичу, послухайте биту життям жінку, напишіть на заяві, підвищите зарплату вдвічі». Він був шокований, але послухався і не пошкодував. За день Таміла прийшла до нього з повинною і червоніючи вибачилася. Вона продовжила свою роботу на благо фірми, так само бездоганно. Вона була занудою але у професійній діяльності це був її козир. На судових процесах вона своєю занудністю змушувала будь-якого суддю здатися на її умови, аби тільки вона відчепилася зі своїми добре обґрунтованими доказами. Калькулятор – це було її прізвисько в університеті – воно перемандрувало і до його фірми. До кабінету майже одночасно війшли Олексій Олексійович і Ганна Миколаївна – два антиподи. Обоє спеціалізувалися на кримінальних злочинах. Тільки Ганна Миколаївна мала чисті руки і чисту совість, а в Олексія Олексійовича руки були по лікоть у крові. Так жартували у фірмі. Взагалі в їхній фірмі любили чорний гумор. Ганна Миколаївна – професор юридичного факультету за сумісництвом адвокат-практик. Щоправда, фірмі зиску від неї не було ніякого. Річ у тім, що вона бралася лише за ті справи, в яких свято вірила у невинність підсудного. А справжні невинні рідко мають великі гроші, щоб заплатити досить високі гонорари адвокатам. Вона ж працювала не заради грошей, а задля справедливості. Ганна Миколаївна вважала що її покликання в житті – захищати безневинний жерт свавілля. І вона влаштовувала на кожному судовому засіданні шоу, маючи неабиякий ораторський хист. Саме за останнє Георгій тримав її у себе. Вона була совістю фірми і створювала їй позитивний імідж. А це не купиш ні за які гроші. Їй вірили, і це вже щось. Окрім того, Георгій любив час від часу пофілософствувати з нею чи подискутувати на тему теорії права. Вона мала переконливо велику поставу і переконливо великий шеньйон на голові, який несла на цілковито рівній спині її прізвисько в юридичних колах Феміда в шеньйоні. До фірми, звичайно, зверталися не лише безневинні жертви, а й справжні злочинці. Вони так само, як і незлочинці, мають право мати адвоката. А їх теж треба було захищати. Олексія Олексійовича тримали у фірмі саме для таких клієнтів. Кажуть, професія відкладає відбиток на людину. Психіатр трохи божевільний, етнограф володіє магією, лікар панічно боїться мікробів. Олексій Олексійович зовні скидався на маніяка-убивцю – його немигаючий погляд з під білих вій міг вивести з рівноваги будь-кого. Однак він приносив добрий прибуток фірмі. А що діялося у нього в душі, ніхто не знав. У професійних колах.